تنهد بعوبال خيز العملي فينمو الورد بساما يانشر عطر ابان عطري وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر تخرج حلمك الاعلى فما سمعوا بالزهري اليك اليك تهانيات تلون فرحه عمري ينمو الورد مستمرا وينشر عطر ابان عطري وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر Ja ću vam sada navesti primjer kako se ispravno izvlači određeni propis shodnog kijasu. Kijas znači da kada ga ja al, razrađujemo, ga moram imati osnovu neku u Kuranu, mora imati neku osnovu u Kuranu ili hadisu, ali mi nema decidno za onaj moj problem koji meni treba i ono što mene zanima, nema mi govara u Kuranu i ti u hadisu. Ne postoji mi. Mogu pro Koliko hoćeš puta, pročitaj Kuran. Hoćeš naći propis pušenja ćeš naći popis pušenja. Koliko hoćeš pročitaj svahaniska djela. Hoćeš naći popis pušenja u mudr. Nema ga. Nema mi ni jednog mjesta da je Allah dželešan mu pušenje. Ili da mi ga dozvoljava. Lidi ćeš naći sunnet Allahuva poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mi Allah dželešan i kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili zabranjuje pušenje ili mi ga dozvoljava. Ali na koji način ćemo doći do rezultata vraćajući ga litima i al-islamu skupljenjaka u jednom vremenu ashaba, jer nije ga bilo, pušenja, da će mi doći treći temelj. S toga mi se ovdje koristimo kojim temeljom? Četvrtim temeljom, a to je opriaz, da dođemo do rješenja. Pazite sada ovo. Po ovom pitanju, vi upitate mnogi ovaj, danas u institucijom ovoj zemlji, pa će vam reći, to je mekruh. Jel' tako? Jeste čuli to? Kad upijem, kaže mekruh je pušenje. Nije, kaže Haram počite ka mekru. Šta mekru znači u definisanju suda, braćo? Da li iko zna? Pokuđam, a šta znači to? Je li ima zato nagrade, ima zato kazna za sudjenja? Ha? Ako sudeš dobićeš nagradu, budeš radio nešto dobićeš kaznu. Je defina, je lestina. Ako praktikuješ mekru, na suđenje da no će te dađe rešam za njega kazniti. Ha? Jo. A ako kada je Allah je ostaviš, dobijaš nagradu. Ovde su se praktikanti mekruha ili harama, vako ću variti, praktikanti harama zaštitili definicijom mekruha. Oni koji su upalju harame, pribjevni su, pa kažem, ali je to bar haram otvore, nego to je mekruh. Zašto? Štiteći sebi lijeđa ili štiteći lijeđa onima koji su ima bliski. Na tunjaluku. Jer ako praktikuješ mekruh, neće ta lan na ahiretu kazniti. A ako praktikuješ haram, na ahiretu, Ako ti ne bude oprostio, ako hoće, kazniće te. Ako hoćete, oprostiće ti. Osim, ako ne budeš mušljike ni kjafir, kad ćeš biti zagođen. Doši Mekruh, joj, tebe zagarantovano te, Allah, neće kazniti. Stoga, kaže, pušenje Mekruh. Bio sam prisutan jedan puta, nekadavno, kada je jedan magistar šeljac u pravo, upitan o propisu pušenja. U jednoj džamiju. I kada je dobio pitan, kaže, pušen, znači, pušen je haram, ka, propis pušen, kaže on, ja pušim s toga, ja, ne kažem, mogu odgovori, nek' odbori kolega. Još jedan je bio godnjega, taj njegov kolega jeste u samom vrhu islamskih institucije Pa je reka on, Haram kako ćeš ti satiti svoga kolege, da je to haram, da ga osramatiš, te Cijetom, to je mekku to se lako se, to se nakose. Pogledajte sada, braćom moj, za trenutak, kako se iznalazi pravilo po ovoj mestrani. Da bi, znači, došli do rješenja da li je pušen je samo haram ili je mekruh ili je halal, pogledaj se, znači, u osnovu koja postoji, znači, u kuranskim majetima. Dobro, ja vas pitam. je li zulum, nanošenje nepravde, kako sebi, tako i drugima, dozvoljen ili je zabranjen? Je li halal ili haram? Je li mekruh možda načiniti nekome zuluma? Je li mekruh učiniti zulum? Biti nasilnik i nekom čini zulom, je li to meko ili haram? Da odmiješ čovjeku sada dulom zemlji koja, koja je pod tebe i ti dođeš kočića, ne premisliti samo za jedan dulom. Je li to meko ili to haram? Haram. Na, znač, dolazi nam tekst, da ne spominam ogromno u Koranu, da činjenje zuloma jeste zabranjen čin. Odnosno, čak da može da bude inne, šur, inne širke. Zaista kaže šir, veliko nasilje. Da čak može zulom da se zove čime ili da dodje do stepena širka. Nema sumnje znači da je zulom, nanošenje nepravde nekome ili sebi zabranjeno ili dozvoljno? Zabranjeno. Jel haram ili mekru? Haram. To je složen star islamski učenjaka. Šta mislite kada insan puši? Da li čini prilikom toga čina sebi nasilje i nepravdu? Svom je ti još. Znači, prvo čini sebi. Kada puši dali li svome onome koji do njega, svoja njegova supruga, njegovo dijete, njegov komšija, otac ili majka, čini nasilje, ili čini nasilje. Medicina to tvrde, kaže, činiš. Znači, samo ovo kad mu uzim u obzir, jer se može onda s ove koste, da li je to haram ili meku, haram nema nikakve sumnje. Međutim, idemo da li. Kaže, Allahu azze veđele, i ovo je sada serš samo. Kaže, i nemojte, kaže, sami sebe, ne ubijate. Braćo, nema nikakve sumnje da danas medicina nama danju i noću govori da pušak ubija, samoga sebe ne ubija. Kaže, kaže, to je smrt ispoistija, kaže nas narod. Smrt ispoistija. Ti znači sam sebe ubijaš ili ne? Ubijaš. Je li ti Allah dozvolio ili zabranio? Zabranio li to? Mekluh biti samoga sebe ili je, ili je haram? Da čovjek uzme sada pištoli samo, i samo sad pukne. Je li haram ili mekluh, brać? Haram, nema A ako budeš ispoistija, uzimo kao po kao potreba deset godina. Je ti to haram meku haram. A ako budeš 30 godina pušio i to bilo tvoje smrti uzrok. Jel to haram ili mekruh? Haram nema nikakve sumnje. Zato kaže, zatim Allah želi leša na drugom mjestu. Ola toliko bi eidinkumirete. Luke. I nemojete sebe, kaže, bacati sami u propast. Sam sebe da bacaš u propast. Šta znači bacati sam sebe u propast? Braća, mi dobro znate, počte kutija cigara danas Obisna kutija cilara. Koliko? 3 marki. 30 dana, ako pusiš po jednu kutiju, a ima i podvije, 90 km-ova ti danas u mjesecu ti batiš, zaklaviš. Za godinu dana ta je cifra preko 1000 maraka. Za 10 godina je to preko 10.000 maraka. 40 godina tvoga života u pušenju, to ti je pohro mlu, preko, preko, preko 40.000 maraka ti si bacio u propast. Allah ajeljašan kaže vala tルコbe di ne možete sami sebe bacati u propast. Živiš kao postnar 40 godina si pušio za 40 godina si mogu napraviti sebi kuću da si šparao. 40 godina tvoja djeca nisu se smijela, ni se školarala zato što s tim oro da plaćaš za nu kutio cigareta li nije a za 40 godina si šparao mogao si da ih školis na za te par. Jer bacanje samo ga sebe u propast ne bacanje samo na I ima sada treća stvar. Kaže se između ostalog, kako kaže Allah po sanjih kullu muskirin haramom. Ovo je rivaji bližma, Bukhari muslim, s umjima kaže, kullu muskirin haramom. Sve što opija ljudski razum je zabranjen i haramom. Učinjeno. Ovo je jasan šedijacki tekst u hadithu. Da sve što opija ljudski razum biva haramom, biva haramom. Mekluhom ili haramom? Haramom. Duha može insana opiti. Da ti tvoj razum zamrači malo. Prvi puta ako god je zapalio, ovo mu se dogodilo. Cigaretu prvi puta, kad je neko počeo da puši, dogodilo mi se da je počelo, da? Da ga manta ne. Zašto? Jer je muskir opija insanu, odnosno, mantar insana. Zato je. Volim? Ne samo, to je, vraćamo se posljedno. Znači, muskir je ono što insanu mantar mu se. Da li u maloj koničini, da li u velikoj? Kaže ovako, kul! Svaki muskir je haram. Habila bila kašikica, habila litra. Habila jedna cigara, habila bila šteka, ha bio jedan duhanoj din, ha bilo da čita život to radiš. Postaj ti haram, postaj haram. I zatim, ova, vamo što je brat spomenuo, postani insan. Ovisan od toga. Postaneš ovisnik o opakoj i ružnoj stvari. Kako nakon toga da insan stan kaže to je mehram. Dakle vidite kako se znači shodno odno osroma koji postoji u šerijatu dođe se do propisa kako treba se zatim <laughs> sjećate se bračo da smo u... ako se malo vratite nazad spominjali govor Allahu Azza wa Jalla likaz wali shani Vemenju šajakih rasule. I ko se suprostavi i suprotno postupi od onoga sa čim je došao posanijih sallallahu alaihi huda. Nakon što mi je došo jasni dokaz. Ko suprotno postupi praksi posanijika alaihi salatu wassalam. Ovaj braćo ajet je toliko opasan da nisa ne treba da spava 345 dana suprotno suprotopostupi onome sačime došo Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što mu dokaz dođe wa attaba'a ila sabilil mu'minin isledi put ako mashabi nisu bili, vjernici iskreni sa kojim je Allah alejhe selam zadovoljan i zaduvod da mu je govorio ti vjernici nego meni treba garancija s kojim je vjernic Allah alejhe selam zadovoljda došla mi garancija ovu koran radi allahu anhum wa rabu an, Allah je zadano samima ashabima i oni je zadano samim kao njih gospodara. E to je ta vijeni na te vijeni ka mene zanima njihovo stanje. I postup, pa znači ide putem, na mi iso oni bili, nu velidih mi ćemo njima ili takvim olakšati putka ka propasti. En jehennem vasa nasira i batit ćemo ih u jehennem. I to je ružno boradišt.